Ego eta hoxunago ere Espainian aspalditik ez dute gehiagoa ipatzen pasiozko krimenik, baina bai emazten kontrako bortizkerio rokoja. Emakunde bezalako institutuak edo indarkeri machisten kontrako legeak, aspalditik apikatuak dira, EAE edo nafajoan indarkeri mota guzien kasuan. Hala ere, beriki gertatu san ferminetako talde portxaketa eta hausiak, gauza kina ditu, berriziki delituen izendapenean, maite asentzio berri Huko gazetariak gehiago eja digu. Amazeiko zantzert minietan izan dako talde bortxaz eta ostean, eta horrek ekarri duen ba, epaiketa eta erabaki judizial guztien ostean e, baiago Euskal Herrian eta bai Espainian sortu da oso oso eztabaida potentea indarkeria sexualaren inguruan. Alegia bortsaketen eta e, e, sexu abusoen inguruan, zer da sexu abuso eta zer da bortsaketa eta eta noda definitu behar juridikoki eta ematen du orain egongo dela e, aldaketaren bat e, zenzu horretan ezakigu izango den. Indarkeria sexualen kontrako lege bat, orbaago proposamen bat e, Unidos podemos koalizioak egin duena kongresuan eta bestela ere segurazki izango da aldaketaren bat, e, zigorko en. Bi bi eta bi artean jakin, behogeita ama bost emate erailak izan direla Euskal Autonomia Erkidegoan, Frantzia mailan, bi mila haaseilean ehun hogeita hiru emate dira, beren bikotekide edo bikotekide oien kolpeen ondorioz.